Розділ 41 перший Нерон грав і співав гімн на честь Володарки Кіпру, до якого сам написав поезії та музику. Був цього дня в голосі і відчував, що музика його справді хвилює, а відчуття це тільки додало сили його звукам, які себе видобував, і так розгайдало його власну душу, що дійсно співав натхненно. Насам кінець блід сам від щирого зворушення. Перше в житті не захотів слухати похвал. Протягом хвилини сидів з руками опертими на цитру і з похиленою головою. Потім підхопився і сказав, «Втомлений я, мені потрібно повітря. Настройте тим часом цитри». Сказавши це, обгорнув шию шовковою хусткою. «Виходіть зі мною», – сказав, звертаючись до Петронія та Веніція, що сиділи в кінці зали. «Ти, Веніцію, подай мені руку. Щось бракує сили. Петроній же мені говоритиме про музику». Потім вийшли разом на вимощену алебастром і посипану шафраном терасу палацу. «Тут вільніше дихається», – сказав Нерон. «Душа моя зворушена і смутна. Хоча бачу». З тим, що вам на репетиції проспівав, можу виступати публічно, і що це будь, буде тріумф, якого ніколи ще не знав жоден римлянин. Можеш виступити тут, у Римі та Вахаї. Серце моє і розум у захваті від тебе, Божественний, відповів Петроній. Знаю, ти занадто лінивий, би змушувати себе вимовляти похвали. І щирий, як Тулій Сенеціон але ліпше за нього розумієшся на цьому. Скажи мені, що ти думаєш про музику? Коли слухаю поезії, коли дивлюся на квадригу, якою ти правиш у цирку, на прекрасну статую, прекрасний храм або образ, відчуваю, що сягаю, бачене мною, в цілісності, і що в моєму захваті міститься все, що ці речі можуть дати. Але коли слухаю музику, особливо твою, Розкриваються переді мною все нові красоти і нова насолода. Женуся за ними, хапаю їх, але перш ніж встигаю сприйняти, напливають все нові і нові, зовсім як хвилі морські, що йдуть із безкінечності. Отже, скажу тобі, що музика як море, стоїмо на одному березі і бачимо далину, але другого берега бачити неможливо. «Ах, який ти глибокий знавець!» Сказав Нерон. Якийсь час вони ходили в мовчанні. Тільки шафран шурхотів тихо в них під ногами. «Ти висловив мою думку!» Нарешті сказав Нерон. «І тому я говорю завше, що в усьому Римі ти один здатен мене зрозуміти. Так і є. Це саме і я думаю про музику. Коли граю та співаю... Бачу такі речі, що існування яких у моїй державі або в світі я не знав. Ось я імператор, і світ належить мені. Можу все. Одначе музика відкриває мені нові царства, нові гори та моря, нові насолоди, яких не знав досі. Найчастіше не вмію їх навіть назвати, навіть розумом осягти. Відчуваю тільки... Відчуваю богів, бачу олімп, якийсь неземний вітер віє на мене, помічаю, як у млі, якісь неосяжні колоси, спокійні, такі ясні, як схід сонця. Увесь сферос навколо мене музикує. І скажу тобі, тут голос Нерона задрижав щирим здивуванням, що я, імператор і Бог, почуваюся тоді. Мізерним, як пилинка. Віриш цьому? Так. Тільки великі артисти можуть почуватися мізерними поряд з мистецтвом. Сьогодні ніч щирості, тож розкрию перед тобою душу, як перед другом. І скажу тобі більше. Думаєш, я сліпий або позбавлений розуму? Чи думаєш, я не знаю, що в Римі виписують на мурах образи для мене, що називають мене матеревбивцею і жінковбивцею, що мають мене за потвору і нелюда, тому що Тигелін випросив у мене кілька смертних вироків для моїх ворогів? Так, мене мають за потвору, і я знаю про це. Мене переконують, що я жорстокий у такій мірі, що я сам задаю собі часом питання – чи не є я нелюдом? Але вони не розуміють того, що вчинки людини бувають іноді жорстокими, а людина при цьому може бути не жорстокою. Ах, ніхто не повірить, а може й ти, мій любий, не повіриш, що в хвилини, коли музика гойдає мою душу, я почуваюся таким добрим, як дитина в колисці. «Присягаюся тобі зірками, які над нами світять, що, говорючи щиру правду, люди не знають, скільки доброго є в цьому серці, та які я сам бачу в ньому скарби, коли музика відчиняє до них двері. Петроні, який не мав ані найменшого сумніву, що Нерону цю хвилину говорить щиро, і що музика дійсно може видобувати різні шляхетності його душі з-під брил егоїзму, розпусти і лиходійства, сказав: Тебе треба знати так близько, як я. Рим не вмів тебе ніколи поціновувати. Імператор оперся міцніше на руку й ніці, ніби хилячися під тягарем несправедливості, і відповів Тигелін мені говорив. Що все натіше почуться. Діодор і терпно смовляв, Ліпше грають від мене на цитрі. Відмовляюся навіть цьому вірити. Але ти, хто говорить завжди правду, Скажи мені щиро, Вони грають ліпше від мене, Чи так само добре, як я? Аж ніяк, ти маєш ніжніший дотик до струн, І водночас у ньому більше сили, В тобі відчувається артист, «У них умілі ремісники. Ясна річ, спершу слухаючи їхню музику, ліпше розумієш, хто ти є. А, якщо так, нехай собі живуть. Не здогадаються ніколи, яку ти їм цієї хвилини зробив послугу. Зрештою, коли б я їх стратив, мусив би взяти на їхнє місце інших». І люди говорили б до того, що з любові до музики винищуєш у державі музику. Не вбивай ніколи мистецтва заради мистецтва Божественний. Як ти відрізняєшся від Тегеліна, відповів Нерон? Але бачиш, я, власне, в усьому артист, і позаяк музика відкриває переді мною простори, про існування яких не здогадувався, країни, якими не володію. Насолода і блаженства, яких не знав, тож не можу жити звичайним життям. Музика мені говорить, що надзвичайність існує, тому шукаю її всіма силами влади, яку боги вручили мені. Часом видається мені, що аби дістатися тих олімпійських світів, треба зробити щось таке, щоб жодна людина досі ще не зробила». Треба перевершити людське поголів'я в добрі або в злі. Знаю також, що люди засуджують мене, що я безумствую, але я не безумствую, а тільки шукаю. А якщо й безумствую, то від нудьги та від нетерпеливості, що знайти не можу. Я шукаю, розумієш мене, і тому хочу бути більшим, ніж людина, бо лише таким чином я можу перевершити всіх як артист. Тут протишив голос, аби вінійці не міг його чути, і приклавши вуста до вуха Петронія, зашепотів. Чи знаєш, що я передо всім тому скарав на смерть матері і дружину? Біля брам незнаного світа я хотів принести найбільшу жертву, на яку здатна людина. Мені думалося, що потім щось станеться, що якісь двері відчиняться, за якими побачу щось невідоме. Хай би воно було дивовижніше або страшніше за людське уявлення, Лише було б незвичайним і великим. Але тієї жертви не було достатньо. Щоб відчинити емпірійські двері, треба, очевидно, більше. І нехай так станеться, як твердять пророкування. Що ж ти збираєшся зробити? Побачиш. Побачиш раніше, ніж думаєш. Тим часом знай, що є два нерони. Один – той, яким його знають люди, а другий – артист, якого знаєш тільки ти, який, знищуючи, наче смерть, або шаленіючи, наче вак, робиться тому, що його пригнічують паскудство та нікчемність звичайного життя. І хотів би їх винищити – Хоча б довелося застосувати вогонь або меч. Ой, яким же цей буде світ низьким, коли не стане мене. Ніхто не здогадується, навіть ти, Любий, який я великий артист. Але, власне, тому я і страждаю, і щиро тобі кажу, душа моя буває часом така смутна, як ці кипариси, що чорніють перед нами. Важко людині нести тягар найвищої влади та найвищого таланту. Співчуваю тобі, імператори, всім серцем. І зі мною співчувають земля і море, не рахуючи вже Вініція, якій тебе в душі боготворить. «Був він і завжди мені приємним, – сказав Нерон, – хоча служить Марсові, а не музам. Він передо всім служить Афродіті». Відповів Петроні, і раптом вирішив оддимахом залагодити справу племінника, а водночас і усунути будь-яку небезпеку, яка могла б йому загрожувати. Він закоханий, як троїлу у красиду, вів далі. Дозволь йому володарю поїхати до Риму, бо зачахне тут. Чи знаєш що лігіця, лігійська заручниця, яку ти йому подарував, знайшлася і Вініцій, від'їжджаючи до Анція, залишив її під опікою такого собі Ліна. «Не згадував тобі про це, поза як ти складав свій гімн, а то є річ важливіша за все». Вініцій хотів зробити її коханкою, але коли виявилася доброчесною, мов Лукреція, зачарована її доброчесністю, хоче з нею одружитися. Вона царська донька, тож приниженням для нього це не буде. Але ж він істинний солдат, Зітхає, сохне, стогне, але чекає на дозвіл свого імператора Імператор не вибирає жінок солдатам, навіщо йому мій дозвіл? Я ж сказав тобі, повелителю, бо він тебе боготворить Тим паче, може бути певним у моїй згоді Це гарна дівчина, завузька у стеглас Але Августа Попея скаржилася на неї мені, що вона зурочила наше дитя в Палатинському саду я вже сказав Тегелінові, що божествам злі чари не страшні. Пам'ятаєш, божественний, як він знітився і як ти сам крикнув «Хабет!» «А, пам'ятаю», – сказав Нерон. І звернувся до Вініція. «Кохаєш її так, як говорить Петроній?» «Кохаю повелителю», – відповів Вініцій. Тож наказую тобі завтра ж їхати до Рима, одружитися і не показуватися мені на очі без обручального персня. Дякую тобі, повелителю, від усього серця. О, як приємно дарувати людям щастя, сказав імператор. Хотів би нічого іншого протягом всього життя і не робити. І ще зроби нам ласку божественний, сказав Петроній. Оголоси свою волю в присутності Августи. Вініцій не насмілився б ніколи одружитися з дівчиною, до якої Августа почуває неприязнь, але ти, повелителю, розвієш одним словом її упередженість, оголосивши свою волю. «Гаразд», – сказав імператор, – «я тобі, Вініцію, не міг би ні в чому відмовити». І повернувшись до Віли, вони пішли з ним разом, сповнені радості від перемоги. Мініцій мусив себе стримувати, щоб не кинутися на шию Петронію. Тепер будь-яка небезпека і всі перешкоди здавалися усуненими. В Атрії віли молодий Нерва і Тулій, Сенеціон, розважали Августу розмовою. Терпно Сидіодор настроювали цитри. Нерон сів на інструктоване черепахою крісло і прошепотів щось на вухо хлопчику греку, який чекав. Хлопчик незабаром повернувся із золотою скринькою. Нерон розкрив її і, вибравши на з великих опалів, сказав «Ось коштовність варта сьогоднішнього вечора. І міниться на каміння ранкова зоря», – відповіла Попея, переконана, що на мисто призначене для неї. Імператор якусь хвилинку то піднімав, то опускав низку рожевого каміння і врешті сказав Вініцію, подаруєш від мене це намисто молодій лігійській царівні, з якою наказую тобі одружитися. Повний гніву і несподіваного здивування погляд Попея перевела з імператора на Вініція і зупинила його на Петронії. Але той, перехилившись недбало через поруча крісла, водив рукою по грифу арфи, буцімто бажаючи запам'ятати докладну його форму. Тим часом Вініцій, подякувавши за подарунок, наблисився до Петронії і сказав, «Чим я можу тобі віддячити за те, що сьогодні ти для мене зробив?» «Принеси в жертву Евотепі пару лебедів», – відповів Петроній. «Слухай пісні імператора і смійся з прикмет. Сподіваюся, що речання левів не буде віднині порушувати сон ні тобі, ані твоїй лігійській лілії». «Ні». Сказав Вініцій, тепер я цілковито спокійний Нехай же фортуна буде милостовою до вас А тепер увага, бо імператор бере знову фармінгу Затамуй подих, слухай і пускай сльози Імператор дійсно взяв фармінгу до рук І підвів очі до гори В залі припинилися розмови Люди сиділи непорушні, мовби би тільки терпно Діодор, які мали компонувати імператору, поглядали вертічі головами то один на одного, то на його рот в очікуванні перших звуків пісні. Раптом у передпокої почувся тупіти галац, і замить за віси визорно-вільновідпущеник імператорський, Фаон, вслід за ним вийшов консул Леканій. Нерон нахмурив брови. «Вибач, божественний імператоре, Важко дихаючи, сказав Фаон, «У Римі пожежа, більша частина міста у вогні». На це повідомлення всі посхоплювалися з місць. Нерон, відклавши Фаумінгу, вигукнув, «Боги, я побачу палаюче місто і завершу свою троїку». Потім звернувся до консула, «Якщо негайно виїхати, встигну я ще побачити пожежу». «Повелителю». Відповів Білий, як стіна консул. Над містом вирує суцільне море вогню. Дим душить мешканців. Одні люди замлівши падають, інші божеволіючи кидаються вогонь. Рим гине повелителю. Настала хвилина тиші, яку порушив крик Вініція. «Ває мізороміхі! міхі!» І молодик, скинувши того, в самій туніці вибіг із палацу. Нерон же, піднісши руки до неба, заволав – «Горе тобі, священне місто Пріама!» Розділ 42 Вініці ледовим встиг наказати кільком рабам, аби їхали за ним. Потім, скочивши на коня, помчав порожніми нічними вулицями Анція в напрямку Лаурента. Під впливом страшної звістки, впавши в стан шалу, близькі до божевілля – Часом, не усвідомлюючи, що з ним діється, мав тільки відчуття, що на тому самому коні сидить за його плечима нещастя. І, горлаючи йому вуха, «Рим горить!» – шмагає його самого, його коня, і жени їх у вогонь. Припавши своєю непокритою головою до гриви коня, мчав у самій туніці на осліп не дивлячись перед собою і не зважаючи на перешкоди, об' які міг розбитися. Серед тихої ночі спокійної та зоряної вершники кінь, осяяні місячним світлом, справляли враження сонних примар. Ідумейський огир, прищуливши вуха і витягнувши шию, летів стрілою повз непорушники париси та сховані за ними білі віли. Стукіт копит по кам'яних плитах будив собак, то тут, то там проваджали вони гавканням дивного вершника. Потім же, занепокоєні його поспішністю, починали вийти, задираючи пащі до місяця. Раби, що супроводжували Вініція, маючи набагато гірших коней, незабаром відстали. Він сам, промчавши як буря з плячим лаурентом, звернув до Ардеї, в якій так само, як в Ариції, бо в вілах і в устрині стояли на поготові коні під час приїзду його до Анція, щоб він міг у найкоротший термін долати відстань, яка віддаляла його від Рима. Пам'ятаючи про це, не жалів коня. За Ардеєю здалося йому, що північно-східна частина неба живріє рожевим світлом. Це могла бути і ранкова зоря, адже виїздив він глибокої ночі, а в липні світає рано, та Вініцій не міг стримати крику розпачу і несамовитості. Здалося йому, що це заграва пожежі. Згадалися йому слова ликання «Над містом вирує суцільне море вогню». І цієї миті відчував, що загрожує йому насправді воживілля – Втратив би цілковите сподівання, що може врятувати Лігію, що хоча б домчати до міста раніше, ніж воно перетвориться на купу попелу. Домки його мчали тепер швидше за коня і летіли перед ним, ніби зграє чорного птаства, розпачливі і потворні. Не знав, що правда, з якої частини міста почалася пожежа. Припускав, одначе, що за тибря та скупчення будинків дров'яних складів і дерев'яних сараїв, у яких торгували рабами, могло стати першою жертвою полум'я. У Римі пожежі траплялися доволі часто, і так само часто спричинялися вони до насильства та пограбувань, особливо в кварталах, де мешкав убогий люд і варвари. То що могло зараз діятися на цім затибрі, що було гніздом голоти походженням з усіх кінців землі? Тут Урс, із своєю надлюдською силою промайнув у свідомості Вініція. Та що міг діяти хоча б не один чоловік, а титан проти нищівної сили вогню? Страх перед бунтом рабів був кошмаром, який душив Рим здавна. Подейкували, що сотні тисяч цих людей марять часами Спартака і чекають лише слушної години, щоб стати до зброї і піднятися проти гнобителів, проти міста». І ось вона настала Можливо там у місті Разом із пожежею вирує різанина Іде війна Може навіть притуріанці Напали на місто і вбивають За наказом імператора І волосся стало дибки У Вініція від жаху Пригадав усі розмови Про пожежі міст Розмови які від певного часу З дивною постійністю Велися при імператорському дворі Пригадав його скарги, що мусить описувати палаюче місто, не бачучи ніколи справжньої пожежі. Його презирливо відповідь Тегелінові, що брався підпалити анцій або штучне дерев'яне місто. Врешті його нарікання на Рим і смердючі завулки Субури. «Так, цей імператор наказав спалити місто. Тільки він міг на це зважитись, а Тегелін – узятися виконувати цей наказ». І якщо Рим палає за наказом імператора, то хто ж може поручитися, що й мешканців за його наказом не буде перебито? Ця потвора була здатна й на таке. Отож пожежа, бунт рабів і різанина – який жахливий хаос, яке звільнення від путнищівної стихії та людської люті. І в тому всьому лігія». З того невініція змішувалися з харчанням і стогонами коня, який скакав дорогою до Анція, що весь час піднімалася вгору. Біг уже з останніх сил. Хто її вирве з палаючого міста, і хто може врятувати її? Тут Вініцій, упавши на коня, впився пальцями в своє волосся, готовий от болю кусати загривок коня. Та в цю хвилину якийсь вершник щомчав, як вихор, але в протилежний бік до анція крикнув, пролітаючи пов нього. Рим гине і понісся далі. До слугу Мініця дійшло тільки слово Боги, решту заглушив тупіт копит. Але це слово протверезило його боги. Вініцій раптом підвів голову і, простягнувши руки до зоряного неба, почав молитися. Не вас благаю, чиї храми палають, а тебе. Ти сам страждав, ти один милосердний, ти один розумів людський біль. Ти прийшов у світ, аби людей навчити жалості, тож є ви її тепер. Якщо ти такий, як говорять Петро і Павло, то врятуй лігію, візьми її на руки і винеси з вогню. Ти це можеш. От її мені, а я тобі віддам свою кров. Якщо ж не захочеш цього зробити для мене, то зробиться це для неї. Вона тебе любить, сподівається на тебе. Обіцяєш життя після смерті та блаженство, але посмертне блаженство нас не обмене, а вона ще не хоче помирати. Дай їй жити. Візьми її на руки, винеси її з Риму. Ти можеш. Варто лише захотіти. І замовка. Бо відчував, що далі молитва могла б перейти у плач. І він боявся образити Бога. Тоді, коли найбільше потребував його жалості і милосердя, злякався самої думки про те, і щоб не допустити й тіні, почав знову шмагати коня Тим паче, що білі мури Аріції, яка лежала на півдорозі до Рима, здавалося, що й вже показалися в сяйві місяця. Через певний час промчав щодуху повз храм Меркурія, що був розташований у Гаю перед містом. Знали тут уже, очевидно, про нещастя, бо перед храмом панував незвичайний рух. Вініцій помітив на сходок і між колонами гурти людей, і смолоскипами, що тулилися під опікою божества. Дорога теж була вже не такою безлюдною, як за Ардеєю. Натовпи сунули бічними стежками, але й на головній дорозі юрмилися гуртики, що розступалися поспішно перед вершниками. Із міста долітав галас. Вініцій влетів в нього, як вихор, збивши з ніг і затоптавши кількох людей. Зосібіч тепер чулися крики «Рим палає! Місто вогні! Боги, спасіть Рим!» Кін спіткнувся і, стримуваний сильною рукою, осів на задні ноги перед двором, в якому Вініцій тримав іншого на зміну. Раби, наче сподіваючись прибуття господаря, стояли перед дворітьми і за його наказом кинулися на випередки, щоб привезти нового коня. Вініцій же, помітивши загін кінних праторіанців, які, очевидно, їхали з міста до Анція, кинувся до них і почав запитувати. «Яка частина міста горить?» «Хто ти?» – запитав десятник. «Вініцій, військовий трибун і Августіан, відповідай!» Пожежа пани спалахнула в крамницях біля великого цирку. Коли нас послали, центр міста був уже в вогні, а за Тибре Туди полум'я на той час ще не дійшло, але нестримна сила вогню охоплює все нові і нові ділянки. Люди гинуть від вогню і диму, і рятувати неможливо. Цю хвилину подали в Ініцію нового коня. Молодий трибун скочив на нього і поскакав далі. Тепер він прямував до Альбана, залишаючи праворуч Альбанолонгу та її чудове озеро. Дорога від аріцій здіймалася вгору, що цілковито закривала виднокруг, і Альбан розташований по той біч. Вініцій одначе знав, що діставшись вершини, побачить не тільки Бовіли та Устрин, де чекали на нього на коні, але й Рим. За Альбаном обабі Чепієвої дороги лежала рівна незовина кампанії, по якій тяглися до міста лише аркади акведуків, і нічого вже більше не закривало краєвид. «З вершини побачу вогонь», – сказав собі вершник, і почав знову шмагати коня. Але поки дістався вершини, відчув на обличчі подих вітру, і разом з ним запах диму. А втім і вершина гори зазолотіла. «Заграва», – подумав вінці. Одначе ніч уже добігала кінця, зорі блідли, і на всіх навколишніх пагорбах живріли також золотаві та рожеві полиски, можливо, від пожежі, а можливо, від близького світання. В Вініцій дістався вершини, і тут перед ним постало жахливе видовище. Уся незавина вкрита була димами, що зливалися при землі в одну величезну хмару, в якій зникли міста, акведуки, віли, дерева, в кінці ж цієї сірої страшної площини горіло на пагорбах міста. Пожежа, однако, не мала е, вигляду вогненного стовпа, яка була тоді, коли горить один, хай найбільший будинок. Була то радше довга, схожа на ранкову зорю смуга. Над цією смугою здіймався вал диму. Місцями зовсім чорний, місцями підсвічений рожевою і кривавою барвою. Щільний і випуклий, густий і повзучий, як змія, що то скорочується, то видовжується. Потворний той вал іноді, здавалося, прикривав навіть вогнену смугу, що робилася вузькою стрічкою. Але іноді вона освітлювала його знизу, змінюючи нижні шари хвилями полум'я. І смуга, і вал тяглися вздовж обрію, закриваючи його так, як закриває часом пасмо лісу. Сабінські гір не було видно взагалі. Вініцію на перший погляд здалося, що палає не тільки місто, а увесь світ, і що жодна жива істота не може врятуватися з цього океану вогню і диму. Вітер віяв усе сильніше з боку пожежі, несучи запах горілого і сіруй млу, що заволікала навіть ближні предмети. День вже настав, і сонце освітило вершини гір навколо Альбанського озера. Але світло-золота ранкове проміння видавалося через сіру і якимось рудим і хворобливим. Вінісій, спускаючись до Альбана, поринав у пилину все густішого і менш прозорого диму. Саме містечко повністю тонуло в ньому. Занепокоєні мешканці вирвалися на вулиці, Страх було й подумати, що ж мусить діятися в Римі, якщо вже тут важко було дихати. Розпач охопив знову вініція, і волосся від жаху знову заворушилося на голові, та намагався триматися, як міг. Не може бути, думав, щоб усе місто запалало водночас. Вітер дме з півночі, жене димить тільки в цей бік, з іншого боку, їх немає. За Тибря відділене рікою. Може, зовсім ціліло, і в усякому разі достатньо буде Урсові пробратися разом з Лігією через Янікульську браму, щоб уникнути небезпеки. Так само не може бути, щоб загинули усі люди, та щоб місто, яке володіє світом, стерте було з лиця землі разом з усіма мешканцями. Навіть у завойованих містах, де лютує різанина і вогонь, водночас певна частина людей завжди залишається серед живих. Чому ж мала необмінно загинути Лігія? Адже її охороняє Бог, який сам переміг смерть. Так розмірковуючи, почав знову молитися і за усталеним звичаєм давати христові клятви та обіцяти всякі дари і жертви. Подумав також, що Лігією опікується не тільки Урселін, але й апостол Петро. Від самої цієї думки полегшило в нього на серці. Петро був для нього завжди істотою неосяжною, майже над людською. Відтоді, як слухав його в Остріані, лишилося в нього дивне враження, про яке на початку перебування в Анції писав Лігії, що кожне слово цього апостола є істина або мусить стати істиною. Ближче знайомство з ним під час хвороби ще зміцнило те враження, що потім змінилося непохитною вірою. Тож, якщо вже Петро благословив його любов і пообіцяв йому лігію, вона не може загинути в вогні. Місто може собі згоріти, але жодна іскра пожежі не впаде на її одяг. Під впливом безсонної ночі, шаленої скачки та хвилювань Вініція почала огортати дивна екзальтація, якій все видавалося йому можливим. Петро перехрестить полум'я, і воно розступиться від одного його слова. І пройдуть вони безпечно по вогненій алеї. Петро знав, крім того, про майбутнє, тож необмінно передбачав їй пожежу. А в такому разі, як же міг він не застерегти і не вивести з міста християн, а з ними і лігію, яку він любив, як свою дитину. І сподівання почало заповнювати його серце. Подумав. Якщо вони втікають із міста, він, можливо, знайде їх у бавілах або зустріне в дорозі. Може, будь-якої хвилини кохане обличчя з'явиться з тих димів, які розстріляються ширше по всій кампанії. Видалося йому ще це тим більшим ймовірним, що на дорозі почав зустрічати все більше людей, які, покинувши місто, їхали до Альбанських гір, аби, врятувавшись від вогню, дістатися й поза межі димів. Не доїхавши до Устрина, мусив стишити біг коня через заюрмлення дороги. Крім піших, з манатками на плечах зустрічав і нав'ючених коней, мулів, повози, набиті добром, і врешті-решт, і ношів, в яких раби несли заможніших мешканців. Устрин також був набитий втікачами з Риму, Крізь натов важко було провхатися. На ринку під колонами храмів і на вулицях роїлися втікачі. Тут і там вже напиналися намети, під якими мусили шукати захисток цілі сім'ї. Інші розташовувалися просто неба, галасуючи, благаючи боїв або проклинаючи долю. В загальному сум'ятті важко було щось дізнатися – Люди, до яких звертався Вініцій, або не відповідали йому взагалі, або підводили на нього напівбожвільні жаху очі, відповідаючи, що гине місто і світ. З боку Риму, що хвилини насувалися нові натовпи, що складалися з чоловіків, жінок і дітей, які посилювали розгубленість і лемент. Деякі втесняві шукали розпачливо тих, що загубилися, інші билися за місце – за привалу, гурти напівдиких пастухів із кампанії, що прибули до містечка, шукали новин або можливості вкрасти, чому сприяло замішання. Тут і там натовпи різноплемінних рабів і гладіаторів почали грабувати будинки та віли в місті і битися з солдатами, які захищали мешканців. Сенатор Юній, якого Вініцій побачив біля постоялого двору, оточеного загоном рабів-батавів, першим дав йому деякі докладніші відомості про пожежу. Вогонь дійсно спалахнув біля великого цирку, в місті між Палатином і Целієм, але поширювався з незрозумілою швидкістю, так, що охопив увесь центр міста. Ніколи ще з часів Брена не траплялося в місті такого страшного лиха. Цирк згорів увесь, а також крамниці і будинки навколо нього – сказав Юній, «а Вентин і целій вогні. Полум'я, оточивши палатин, дісталося Карин. Тут Юній, який у Каринах мав розкішний будинок, наповнений творами мистецтва, що були милі його серцю, схопив жменю пелюки з дороги і, посипавши нею голову, почав розпачливо стогнати. Але Вініцій потряс його за плече. «І мій дім у Каринах!» сказав. Але коли все гине, нехай він гине. Потім, згадавши, що Лігія, послухавшись його поради, могла переселитися в дім Авла, запитав, «А як вулиця Патрицієв?» «У вогні?» – відповів Юній. «А за Тибря?» Юній подивився на нього із здивуванням. «Менш за все турбує», – сказав, стискаючи руками, зболіли скроні. Мене більше турбує за Тибря, ніж увесь Рим. вигукнув запально вінцій. То туди дістанешся хіба що портовою дорогою, бо поблизу Авентину тебе задушить жар. За Тибря, не знаю. Вогонь не міг напевно туди дійти. Але чи дійшов у цю хвилину, лише боги знають. Тут Юній завагався, через мить далі промовив притишеним голосом. Знаю, що ти мене не видаси. То ж тобі скажу, це незвичайна пожежа. Цирк не давали рятувати. Сам чув, коли будинки навколо загорілися, тисячі голосів кричали «Смерть рятувальникам!». Якісь люди бігають містом і кидають у будинки палаючи смолоскипи. До того ж народ хвилюється і кричить, що місто підпалили за наказом. Нічого більше не скажу. Горе місту, горе всім нам!» І мені «Що там діється? Того людська мова не висловить. Люди гинуть у вогні а водавлять одне одного втовкотнечі. Це кінець Риму». І знову почав повторювати «Гори, гори місту й нам». Та Вініцій, скочивши на коня, вже скакав апієвою дорогою. Але тепер це було радше проштовхуванням серед потоку людей, повозів, які сунули з міста, місто лежало перед Вініцієм, як на долоні, охоплене жахливою пожежею. Від моря вогню і диму йшла нестерпна задуха, і галас людей не міг заглушити сичання і реву полум'я.